Rugăciune pentru taina și poruncile făgăduințelor. Doamne, Tată ceresc ca toate făcătorile, Cel care ai poruncit, iar noi poruncile tale le-am împlinit. Te iubim, te slăbim și te rugăm. Împlinește pentru neamul nostru făgăduințele bisericii din Filadelfia. Eu te voi păzi pe tine în ceasul ispitei,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 Deși ai putere mică, Tu ai păzit cuvântul meu și nu ai tăgăduit numele meu. Noi toți l-am împlinit. Doamne, grija Ta să ne însoțească în toată vremea. Ca să trăim tăgăduința Ta. Îți dau din sinagoga satanei dintre cei care își zic pe sine că sunt idei, dar nu sunt cimilte. Iată, îi voi face să vină, să se întine înaintea picioarelor tale și vor cunoaște că te-am iubit. Pentru că noi, poruncii de mântuirii, de savârșirii, sfințirii și înfierii, prin grija ta le-am săvârșit. Doamnei Israel spuse Mântuitorule, Mesia, cel de tot Pământul așteptat. Te iubim, te stăvim și te rugăm, Împlinește pentru noi, Pentru neamul nostru, Făgăduința ta, Vă voi da putere Să treceți peste șerpi și peste scorpii, Pentru ca prin noi Să se săvârșească porunca Tatălui Ceresc. Șezi de-a dreapta mea Până ce voi pune pe vrăjmașii tăi Așternu picioarelor tale, Dar mai ales Împlinește cuvântul tău. Iată eu trimit la voi proroci și înțelepți și cărtulari. Dintre ei veți ucide și veți răstigni. Dintre ei veți bicii în sinagogi și îi veți urmări din cetate în cetate ca să cadă asupra voastră tot sângele dreptului răspândit pe pământ de la sângele dreptului Abel până la sângele lui Zahăria, pentru că noi, tălhăriile lor, le-am suportat. De aceea, toate păcatele neamului nostru cu mila ta cea dumnezească le-ai curățat și cu rugăciunile de iubire, de slavă și de mulțumire la tronul tău ne-am închinat. Doamne, împărații ceresc, cel care pretutindilea ești și toate le împlinești, te iubim, te stăvim și te rugăm, fără să se împlinească pentru noi cuvântul Tatălui Ceresc. Stăpânește în mijlocul brăzmașilor tăi, iar pentru neamul nostru făgăduința de a fi poporul sfânt și preoțesc al Domnului. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, într-o sfinților tăi.